dodatak Isusovo ukazivanje kod Tiberijatskog mora. Poglav 21. Poslije toga Isus se opet ukaza učenicima na Tiberijatskom moru, a ukaza se ovako. Bijahu zajedno Šimun, Petar i Toma, koji se zove Blizanac, i Natanajel iz Kane Galilejske, zatim Zabadejevi te još druga dva njegova učenika. Rekni im Šimun Petar, idim ribariti. Reknu mu, idemo i mi s tobom, iziđeše i uđeše u lađicu, ali tu noć ne uloviše ništa. Kad ujutro, već osanju, stade Isus na obali, ali učenici nisu znali da je to Isus. Isus im tada rekni, Dječice, imate li štago da se pezalogaj? Ne, odgovoriše A on reče, bacite mrežu s desni strani, lađice, inač ćete. Oni tada baciše, i nisu više mogli izvući odnoštva noštva riba. Tada onaj učenik, Koga je Isus ljubio, rekne Petru. Gospodje, kad je Šimun Petar čuo da je to gospod, navuče gornju haljinu jer bijaše go te skoči u more. Ostali učenici dođeše lađicom vukući mrežu s ribama, jer ne bijahu daleko od kopna svega nekih dvijesta lakata. A kad iziđeše na kopno, ugledaju postavljenu žarevcu i na njoj pristavljenu ribu i hleb, rekne im Isus. Donesite od riba što ih sad uloviste. Tada se Šimom Petar uspje i izvuče mrežu na kopno, prepunu velikih riba, 153. Premda ih je bilo toliko, mreža se nije poderala. Isus im rekne, dođite, doručkujte. I nijedan se od učenika ne usuli zapitati ga, ko si ti? Znali su da je gospod. Isus priđa te uzme hljeb i dada im, tako i ribu, Tu su već treći put Isus ukaza svojim učenicima otkako bi uskršen od mrtvih. Pošto doričkovaše, upita Isus Šimuna Petra. Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? Rekni mu, da, gospode, ti znaš da te volim. Rekni mu, pasi jagance moje. Upita ga opet i drugi put. Šimuna Ivanov, ljubiš li me? Rekni mu, da, gospode, ti znaš da te volim. Rekni mu, pasi ovce moje. Upita ga treći put. Šimune Ivano, voliš li me? Ražalosti se Petar što ga upita treći put. Voliš Pa mu rekni, gospode, ti sve znaš, ti znadeš da te volim. Rekni mu Isus, pasi ovce moje. A zaista, zaista kažem ti, dok si bio mađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio, a kad osteriš, Raširit ćeš ruke svoje i drugi će opasivati i voditi kamo ti ne bih htio. A to reče da označi kakvom će smrću proslaviti Boga. I rekavši to kazam, uslijedi me. Petar se okrinu i vidje gdje i slijedi onaj učenik koga je Isus ljubio, koji se na večeri naslonio Isusu na prsa i upitao, Gospode, ko je taj koji ćete izdati? Vidjevši ga, Petar rekne Isusu, Gospode, a šta s ovim? Rekni mu Isus. Ako hoću, da on ostani dok ne dođem. Šta je tebi do toga? Ti mene slijedi. Proširi se zato glas među braćom, da onaj učenik neće umriti. Ali Isus mu nije rekao da neće umriti, nego Ako hoću, da on ostani dok ne dođem, Šta je tebi do toga? Zaključak. Ovo je taj učenik koji o tome svjedoči i napisa ovo. I da je njegovo svjedočanstvo istinito, a ima još mnogo toga što učini Isus koje, kad bi se jedno po jedno zapisivalo, ne bi mislim ni u sav svijet stale knjige koje bi se napisalo.